Якийсь час я стояв, переварюючи почути. І на моїх губах мимовільно заграла та сама чи то розгублена, чи то дурнувата усмішка, яка невідомо звідки з'являється в найскладніші і найнесподіваніші моменти життя, коли тобі кажуть, що помер твій друг, а ти дзвонив йому півгодини тому. Ніби ваша розмова повинна була дати йому імунітет, бодай на кілька днів. Аж ось ти дізнаєшся, що його вбив гравітаційний експрес. І на твоїх вустах з'являється оця таки усмішка, як останній, марний, але єдиний спосіб не пустити цю подію у своє життя. Або коли сказали, що тебе звільнено, а ти щойно взяв кредит і, здавалося, розпланував усе життя на роки вперед. І знову ця усмішка немов каже тобі «Не вір, бо все стане правдою». Але це і так правда. У лимані душі я зрозумів це по ірманих очах. Ще до того, як порахував, скільки земних років минуло, поки Ванлик стрибала звідси в нашу галактику й назад, до того, як відняв ці роки від 60 додав до віку дівчиська зі світлини і зрозумів, що тепер їй повинно бути 40 із гаком. Стільки, скільки і є Ванлик. До того, як іще раз повернув до світла фотографію і став звірятися зі своєю пам'яттю. Форму очей, рота, висота розташування вух, ніс. Так, це була вона. Старший офіцер контролю Ніколь Енджела Ванлик. І вона повернулася. Я хотів, щоб це було питання, але вийшла відповідь. Так. Ірма так само невідривно дивилася мені в очі. Мутаген, який вона вкрала, не спрацював. Ніхто не знає чому. Можливо, Розалін здогадалася, що його хочуть украсти, і щось зробила зі зразком. Хай там як. Вандлик знову тут. Після того, як бачила химер і те, на що вони здатні, вона повернулася. До того ж прилетіла з купою цивільних і всього лише з трьома біологами, що отаборитися за два кроки від загиблого міста, про яке ніхто не знає. А тепер поставити своє запитання ще раз. Навіщо ми тут, якщо навіть у першій місії вчених було в десятеро більше? Вона дивилася на мене так, наче чекала не запитання, а відразу відповіді. Але в мене не було сил думати. Усього цього виявилося занадто багато. «Як же, Вандлек?" запитав я. – Як після всього цього можна разом працювати?» А ось як. Ірма, тицнула мені під ніс браслет дезертира. Плюс підписка про нерозголошення. Крок ліво, крок управо, трибунал. Взаємне не айс. Я дещо інше мав на думці. Як тобі бачити ту, яка покинула тебе гинути? Вона подивилася на мене довгим, сумним поглядом. А я й без неї помирала. Я не знайшов, що відповісти. Найцікавіше, що Ірма не набагато краща за колишню подругу. Брехня як засіб досягнення мети, інопланетний наркотик, який вона згодовує половині колонії заради великої мети, потім цей випадок із Капібарою, згадав, з яким спокійним обличчям вона опускала гайковий ключ на ногу нещасному, ламаючи кістку, і здригнувся. І водночас вона розумніша і безстрашніша за всіх, кого я знаю. Вона раптом взяла мене за потилицю і трохи нахилила моє обличчя до свого. Від цього дотику я, немов, утратив волю. Бачив самі лише її губи і чекав, що буде далі. Але вона просто всміхнулася. Нам потрібно в лабораторію, на цокольному поверсі. Зараз немає доступу. Хтось задіяв систему аварійного блокування. За допомогою нейтанової картки її можна зняти. Але двері відімкнуться аж о півночі. Нуль годин, нуль хвилин. Тож план такий. Чекаємо півночі, ідемо туди і звалюємо. І що в лабораторії? Там те, по що я приїхала. Мутаген. Вандлик вже його вкрала. Ну, не весь, лейтенант. Вона подивилася на години. Оскільки до півночі купа часу, Пропоную попоїсти, тут є сухпайки. Залишалося ще півгодини. Із заходом сонця автоматика увімкнула чергові лампи, але повноцінного освітлення не було. Станція працювала в ощадливому режимі. З головного комп'ютера, який був просто тут у залі, Ірма зняла блокування лабораторії. У гаражі заряджалися акумулятори застарілого, але цілком справного всюдихода. Наш Аба повірив в історію з розірваною гусеницею і ніяких проблем не передбачалося. Тепер залишалося дочекатися півночі і забрати мутаген. Ірма знайшла для нього літровий металевий термос. Ми сиділи на дивані, і вона весь час відкривала і закривала його, наче відбиваючи ритм якоїсь мелодії. «У півтемряві я ледве тримався, щоб не заснути». І в чергове широко позіхнув. «Випий ще кави!» – строго сказала Ірма. «Спати не можна». «Через кемер?» «Так, у вісні. Ти відкриваєш їм доступ до своєї голови». «До таємних думок?» «Я запитав це жартома двозначним тоном». Але Ірма не помітила. «До страхів!» «О, я безстрашний!» Вона презірливо скривилася. «В усіх є страхи!» – є замовк. Мимоволі згадавши те, чого боюся, пом'яв анімілу руку. Чутливість, якої вона набула після вживання пилку, зникала, повільно, але очевидно. Так неминуче здуваються кульки після дитячого дня народження, з кожною годиною опускаючись чим раз нижче. «А цей твій мотоген як він діє?» «Як пилок, тільки в тисячу разів швидше. Ти пам'ятаєш істот, яких спіймав у трансформаторі наш технік?» «Антон?» «Угу! Так ось, ми використаємо їхній потяг до електромагнітних полів. Боже, як же ти їх по-ідіотському назвав!» Я скривився. «Женці!» «Зараз вони дохнуть від електричного розряду. Занадто кволі. Ми зробимо так, що вони зможуть руйнувати...» «Джерела електроенергії, розумієш? Ось і весь план. Упевнена, мені вистачить двох тижнів». «Вистачить на що?» «Увімкнися, мій любий, увімкнися. Я намагаюся говорити з тобою як із біологом. Я використаю мутаген і доб'юся цілеспрямованих мутацій. А потім випущу цих тварин у таборі, і вони знищать усе електричне». За ніч перетворять колонію в занедбане дачне селище, знеструмлена колонія буде неефективна зовсім, і нас відправлять на землю. Вона замовкла і, судячи з погляду, очікувала захвату, Щось у цьому і справді було. Якщо уявити, що електрики немає, і відновити її неможливо, бо якісь тварини руйнують комунікації генератори, із такої колонії рівно нуль. «А якщо щось вийде з-під контролю?» Ірма ж підвелась, емоційно змахнувши руками. «Я тебе прошу, що і куди може вийти?» «Просто не хочу, щоб загинули люди, Ірма. А ти хоч як крути, збираєшся виростити якогось нового монстра?» «Ні!» Ірма осудливо подивилася на мене. «Ти мене не слухав!» Я замовк. «Мені не подобалися її методи, але вони завжди були дієві!» І все ж таки мене лякало те, що я зовсім не уявляв, як працює мотаген. Аж тут мені сяйнула думка. Слухай, може це ідіотське запитання, але я спитаю. Раніше це тебе не зупиняло. Оскільки ти вмієш поводитися з цим мотагеном, а Ванлик прилетіла спеціально по нього, чому б його просто не віддати? Розкажи їй усе, що сама знаєш, і край. Нехай корпус подавиться своєю довбаною зброєю, а ми полетимо додому. Серйозно? Вона співчутливо поглянула на мене. Це був погляд вихователя в школі для розмови неповносправних дітей. Я стошувався. Але ж Ірма, що не так? Ну ми ж вони полетять звідси, не випробувавши його. Ну, припустимо, захочуть випробувати. На кого? Як ти думаєш, на кому вони будуть його випробовувати? Її очі горіли впевненістю й роздратуванням, наче я не розумів очевидного. А якщо ти помилилася щодо вандлик і того, навіщо вона тут? То запропонуй іншу версію. Ірма емоційно ляснула термосом по долоні.